Tizenhatodik fejezet Minden jó, ha Egbertnek sikerül a két énekkart kibékíteni, és elindulnak az előadó körútra. A két tagjai egymással szemben áldogáltak, és ellenségesen méregették egymást. Egbertnek nem csekély erőfeszítésébe került, amíg sikerült nyílbe ütnie a találkozót. Ő maga a két kórus között középen állt, a két karnagy a fekete kandur és a buldoktársaságában. társaságában. A feszült csendet Egbert törte meg. Kedves kórustagok, vagy még inkább kedves művésztársaim! Tudom, hogy a kétének tagjai között nem csak az ősi ellentétek, hanem a közelmúlt eseményei is szítják az egymás iránti bizalmatlanságot. Miután abban a kellemes, legalábbis jelenleg kellemes helyzetben vagyok, hogy nem vagyok sem kutya, sem macska, senki sem vádolhat elfogultsággal. Elsősorban Biztosítani szeretném kedves kutyabarátainkat, hogy a kutyadalnak a nyilvános főpróbán olyan rosszul sikerült előadásával a macskazenekar nem megsérteni akart benneteket. Ennek alátámasztására az énekkarkarnagya elnézést kér az ugatókórustól. – Így van? – fordult a fekete Egbert. – Igen, így! – Bólintott a karnagy kényszeredetten. Sajnálatos balfogás volt, elnézést kérek. Ugyanakkor folytatta Egbert, meg kell mondanom, helytelen volt egy rosszul sikerült előadás miatt a kórust olyan hevesen megtámadni. Igazam van? fordult a buldoghoz. Igazad van, morgott a kutya bosszúsan. Nos, tehát, folytatta Egbert, ezek után rátérhetünk a közös munkára. Mindkét énekkarnak az a célja, hogy az előadó körút jól sikerüljön. Javaslom, a két karnagy üljön össze, és egyezzen meg műsorban. A két kórus pedig tegyen meg mindent, hogy saját előadása minél jobban sikerüljön. Ami engem illet, tette hozzá, szívesen részt veszek mind a két énekkar munkájában. Egbert szavait a kutyák helyeslő vakkantásokkal, a macskák egyetértő nyávogással kísérték. Amikor az énekkarok szétoszoltak, oda ment Csucsuhoz, aki a piros szalagos cicát átkarolva beszélgetett a többiekkel. Gratulálok a beszédethez, mindenben igazad volt, fordult hozzá Csúcsú. De hat kérdezzek valamit. Tudom, szépen megtanultál dorombolni. De hogy akarsz mind a két kórus munkájában részt venni? kérdezte kíváncsiam. Nem gond, válaszolta könnyedén Egbert, megtanulok ugatni is. De javaslom, súgta oda halkan, az énekpróbák mellett minden esetre tanuljatok valami önvédelmi sportot is, például karatézni.